З наддалеких деревлянських вагон сходив місяць. Великий, помаранчево-червоний кружок, виступав понад ліс і розсипав по ньому добуті з-під земель для скарби. Вечірня роса перемінювала осінній краєвид і чарку пальної ночі. Корони лісових велетнів споглядали на своїх підданих орішник, терен, калину та трепету. Кривало, наче карбун, коли світилися гронарябини, а безліч світлячків спухували в повітрі. Був це саме час, коли дики, викликавши молодих, починали свої дорічні мандрівки по лісах та полях. Їх хрюкання почувалися скрізь, суміш із пориком турів з глибин нетрів сонної пущі. Покрик водяної та болотяної птиці підіймався на мокравині. Гайвороння хмарою кружляла понад чималою поляною та не находила собі затишного місця на нічліх. Вся алява була густо встелена тілами якихось диких створінь. Одні з них були схожі на вовків, інші – на малих ведмедів. Щойно зблизько можна було розпізнати, що це люди. Посередині галяви на розстеленій ведмежій шкірі сиділи три мужі. Один із них був у наряді руського боярина, два другі варяги. Вони належали до полчища ятвягів, які, йдучи найчорнішими нетрями, перейшли уже мало не всю Волинь. У поході ятвяги живилися принесеними припасами, не займали ні поодиноких людей, ні селищ, тому й переходили швидко і непомітно. Аж під Володимиром мали виплисти на хвилях крові й пожежі, а поки що ховалися в лісі. Були це тогі мужі, біляві, широкоплечі, синьоокі, ходії костисті, швидкі та пружисті, як пристали на ловців. Мали вони і коні, малі, кудлаті, сильні, на яких їздили легко крізь багна та нетрі. Безпросвітна нужда примушувала ятвягів шукати раз у раз здобичі у землях багатших сусідів. Тому користувались з кожної незгоди між боярами враховні селян або пограничних суперечок і запускали свої загони у глибнещасних земель. Вони шукали головно всяких припасів, брали і бранців, бачим бояр та купців на викуп. Усе, що годі було взяти, нищили, а відрізнялися від варягів та поченігів тим, що не були такі кровожадні, воліли, щоб населення від них тікало, замість убивати його. Не цілоденною мандрівкою, спали ятвяги довкола вогнищ. Три мужі на ведмежій шкурі вели розмову уривково й мляво, попиваючи з турових рогів мед. Були це свен, гарне та ятвязький коняс Ланктас. Північ уже минула, сказав Ланктас. Час вислати стежу. Навіщо? спитав Свен? У мощаниці сидить уповноважений нашого союзника та двадцять моїх гриднів. Настала мовчанка. Ятвяг раптом став пильно прислухатись і встав. Чую тут під коня, показав рукою в сторону оселі. Ви, варяги, не чуєте, але я лісовик чую. Один їздить їде сюди. Приклав до уст кістяне свистальце і тричі засвистів стиха. Враз прочуняли заспині варти, а по хвилині їх голосний поклик свістив, що їстя уже зупинили перед табором. За якийсь час перед трьома витажками з'явився у супроводі трьох вартових молодий чоловік у довгому подорожньому капоті з блудними скісними очима, весь у держаках. А в бази раби погані, який Альб чи ніфлюн зігнав тебе з соломи в цю останню ніч? гримнув на нього поваряський «Ох, воєводо, На щастя, сталося. Дворище опанував Соломирич з двома сотнями людей, а дружина з Володимира вже в дорозі. Завтра опівдні буде тут. Завтра в досвіта буде в наших руках, сказав на це Арне. Даж мої гри, нічи не боронилися? Не мали коли. Їх напали у сні і вигубили ще минулої ночі. Ні один не міг втекти, як бачиш воєвода, тільки я один врятувався. Вони, певно, пиячили всі разом. Ні, воєвода, швидко заперечував Албас. Вони всі померли на місцях, вказаних тобою. Коли так, то була зрада, а зрадником міг бути, раз ти живий. «Тільки ти гукнув Свен, а в базу пав на коліна. Клянуся кістками батьків і дідів моїх, клянуся всім, що мені святе, що ні одне слівце з моїх уст не допомогло ворогам у злочині. Така, витко, була воля темних боїв. Не клянися, рабе. Твоя клядьба не доказа, правда втонула в крові. Скажи, як могли Володимирці дібратися до дворища, коли ще позавчора були далеко на заході? Витко, ви розвідника, а це й прослідив все». А ви, як у вас було двадцять пар очей, не бачили його? Наша вина, воєводу, не бачили. Отже слуг не було у дворищі під час нападу? спитав Ланктас. Ні, вони зовсім не показувалися туди, бо варяги заповіли, що всякого дуліба, який не приходить від боярина з мощаниці або від воєводи свина уб'ють. Мене одного лишили. Редні пропали всі. Отже, зрадив їх той, хто залишився, промовив свен. Албас зірвався, він почув, що пропав, його лице позавеніло. Воєвода закричав, хапаючись за голову, «Чи ж я йшов би сюди, якби був зрадником?» «Так, тебе вислали, щоб ти ще раз повторив свою роботу між нами», – відповів Свен, а його страшні очі уп'ялися в обвинуваченого. «Таке випряли норми, я, як вірний син богів, піду на зустріч необхідності і дам тобі нагоду оглянути наш табір із вищого місця». Мов рисі з дерева на молодого оленя так кинулися на албази два вортових – і притримали його, третій ятвя закинув йому на шию зашморг. Ятвяги перекинули другий кінець зашморгу через гіляку високої сосни і підтягнули напівбожевільного ховаризмійця. Руки його опали, ноги витягнулися. Лице ж чорніли, тільки язик висунувся з-поміж жовтих зубів, а малі скісні очі.